Egunon? Egunon. Beraz, eskualdeak, agur enpresako burua zira, eskualdeak 200.000 eh, euroko diru laguntza bat onartu du agur enpresari, nolaz? Badugu, eh, orain lantzaturik, egia eh, krisialdi egorea honetan, eh, inbertsio programa zabal bat, eh, gaznategia handitzeko, modernizatzeko eta ororen gainetik... Eh, Ingurumenari di doakionez eh, impakto asko gutiago ukande zan, eta huri justen du, lagu, diru laguntza horren bidez erri eskualdeak. Dio, zazpilan eh, zazpi postu sortuko dituzuela, zer izan endasuzan? Arlo guzietan sortuko ditugu, zenta egoera esperantzak bat ditugu gure ekoizpenean eta gure salmentetan. Eh, Inbersio horren bidez gure handitze gaitasunak, ekoizte gaitasunak egunen dako berrogoi, berroita amarez igetze, igotzen ditugu, bere zirki sormarka eta biztan da, gazna horregen gaznatzeko e, beharko dira lankidegiago eta baita banatzeko eta bach. Sektorea nintzeko enpresa hundiak zaitasunean dira, badakigu ordugu adibidez, lauaken adibidea egazkin gintzan, kanporatzen dituzte, esnearen sektorea ongidoa iduriz? Ongi duala hitz handien gialitzateke, zeren egia da, ala ere gukere sofritu dugula beharapen bat gure salmentetan, baina konparatuz beste sektore batzuei uh, aski ongi ateratzen gira, uh, gure gaztuak eta biziki suhokki... Uh, uh, deazen ditugu. E, orain dugun traba garai hau pasatzeko. E, hala ere, ituritzen zaigu, jandeak beti jaten segituko dugu. E, Lekuko mozkinek arrakasta gerauta gehiago ukango dute, eta bereziki sokmarkako desmarchetan giren lantegiok, uste dut gero eder bat badaukagula, beraz, hildo horretatik segitzen dugu. Hori da, zentagetuzo, salmentak beiti joan direla, baina baduzue beraz goitioaiteko esperantza hori, zentagetik haunditzen duzu, egos nategia. Hiduri sensei ere... Gertatzen zaigun krisialdi sanitario hau pasatuko dela. Basatua dela? Pasatuko dela, ez da pasatua, ta, eta egia erran trabatzen gaituena, ez dugu EPA asusena hono ikusten. E, Bizimodu normalaboko batzuek e, berreskuraziko dizkikute e, esperantza ditugun salmentak. Gaur egun, sofritzen dugu hororen gainetik, bereziki hostalaritza mundua ez baita laneanari, eta gure salmenten ehunen dako hamarra da. Eksportazioan ere merkatu gehienak, egunen dako hita amahaz mugiztu dira bat batean, baina horiek aparte gutxi gura bera gure e, e, jokoa mantendu dugu. Era kutsi hau lugaldeari e, zure atxikimendua, baita ere sohmarkari, e, beraz, oztu egati sohmarka e, hort, oh izanenda diru hori 200, 000, 200 000 eur horiek Sohmarkari dedikatuak izango dira? Bai, gehiengo handiz ez dugu Sohmarka baizik egiten bainan, egiten ditugun handizieta hobetse guziak Sohmarka pean egineak izanendiren gaznei izuriak izanendira 200 eur horiek laguntza eskualdeak orain joan den hilabetean baituzu ere asetmo eskualdean baituzu baie xingar enpresa erosia zinuena e, izan duzu ere bostun, bostun mila euroko mailegu hau aikoan, eh, itzuli bako duzun sosa, uh, hori uh, nolaz Orduan hor, Gaia biskabatez berdina da, lantegi hori berrantolatzen eta berrikusten ari gira osoki, bere eskaintza agapentsatzen e, balore erantxi gehiago egiteko merkatuan eta horren laguntzeko eta berrikituratze hortan gure susten gatzeko dugugan mailegu hori, bainoan duzu bezala, diru hori ordaindu beharko da. Ba duzu EPE bat, pentsatzen dut? Bai, zazpi urteko mailegua zazpi, da. Zazpi urteko mailegua. Agurren presa garatzen ari da, erranduzua, onditzen duzu ez, zazpi zazpi eh, lan lamberri edo eh, langile berri hartuko dituzue bestalde ere azken urteetan beraz sarkuteriaz aipatu eh, duzu singarren presa aipatu zuaz genmon baita ere baionan eh, inplikatuazira baionako kontxorzioan eh, egualdean ere tolosan gipuzkoan susen izaiteko eziza bizkotze gilia erosi duzu eh, ari zira zer zer elbururekin el ari zira hori guztiak ez gira honditzen honditzeko plaserrarentzat bainan uh, hi, uste baitzaigu uh, Arlo ezberdinetako helikagai mundu horiek batuz, sinergia gehiago lortzena dela, Ez direla argutze guziak saskiberean ezartzen, eta hori garantzitsua iduritzen zaiku gero ari buruz, ez dependitzea arlo bakar batetan. Eta mugaz bialdetan aldetan hankak ezagiz, e, merkatu berriak idukitzen zaizkigu, kompetentzia berri batzu sartzen ditugu, eta eran ezake egiazko, Euskaldun lantegi baten eraikitzen ari gira, eta horrek bakulturareki kulturariki, ba, kultura ba entusiasmatzen gehitu azkarki. Nola zautatu dituz goieks eta biskotxak, gazna eta xingarra bontenak jatekoa dira, ez dute loturari kortxaz e, berenakten? Iru ez haugari nagusi dira gure gastronomiarenak, eta Auz. gu ez gira orain bere zituak... Arlu bakar batean baina Euskal Gastronomian orokorki. Hmm. Sinaga aipad deezagun Baionako uh, kontsoortzeko presidente ordea zira uh, sinaragetik uh, somarkke egiten bat dutu gaztenan Siaragenatik beti uh, gure lugadeerekikozenako uh, sartu zira ez di sartu APdo sormarkka shor, batean eta eta bai adibidez Baionako uh, IJPdo jatorrizko marka hortan adibide gisa kintoakoa eman Bon, zuzen dugu zaituz, ziren IGP-a jatorri izendapen bat da, eh? ez du indar bertsua edo araudi zoroztasun bera, so, baina... Zomarkbata so jatorria dife diferentziatzeko AUP eta IGP. Bai, bai, adus nahiz. Sen ba, bai, diakinez eh, ere, Frantzia Mailan eta Shingar Harloan, Bayonako jatorri izendapena askerrenetarik bat dela bere araudietan, eh, eta Bayonako Shingarra irudiz... Eh, askoz erakargarriagoa zen, baina guretzat ikusten dugu ala ere, beti lehen pausu bat bezala, eta ez dugu geroari buruz e, baztertzen e, kintuan ere sartzea. Eta enturaz, bai honakoare bilakatzea, ez da posible hori? Hori zaila izango da e, gaukko e, araudien sortzeko tendentzietan Uh, bayonako xingaja uh, bere eko izpein mailean biziki zabala baita eta uh, jatugi izendapen hoien prozesuak beti uh, kontzentsu prozesu baten emaitzak dira eta gaur daukagun uh, araudi hori oreka on batean dela uste dut Pehotxeleku kasketa eniz dituztu, enpresaburu izateaz gain errobie ekonomia dinamizatza hilazira, uh, batzuak menturaz zor interes bik bikoitzea ikusten aldute orzu izaita errobieko dinamizatza hilazira eta aldiberean aldi esko aldeti diru laguntza azkarakibiltzea? Zer diosu? Bole, nik ez dira bat erakunde berak. Nik ez Mate. dut influenzia izpirik eh, eh, eskualdearen erabakietan eta badak izu biziki zohozak dira gai hori hunkitzen delarik jakinez eh, eh, generat errobil uraldean eh, zoritxar ez dut nik lantegirik eh, gure lantegiak errobil uraldetik kanpo dira eh, beraz ez da, Eta muga oso argia eta etxia da bi interesen artean. Bihitzaz, zer leku behar du poloak? Leku zentrala behar du, uh, zentrala du geografikoki, baina behar du izan uh, uh, arnaz ekonomiko, ekologiko, kultural bat, Euskal Herri gurtziaren uh, gure desafioetan izango da, uh, etxen plugarri bereziki uh, mugikortasun uh, iraunkor, proiektu batzuei buruz, eta ere, e, gai izan beharko dugu aktivitate ekonomikoak, gura lugalde osoan instalatzen eta ez gaiten izan bakarrik bide bat, edo e, lo leku bat Baionako honako aglomerazioa entzert, baina bai, unako, e, zaint, bai e, hemen sortzen diren aktivitatean e, sorgune indartsu bat. Naino erantzak eskumen ere poloak behar du? Albezain handia behar du eta oraindikan e, e, desentralizazio fase hori sartuak baigira hortan hastapen-hastapenean da. E, uste dut e, elkargo honek bere indarra az, zinez gotioragoa izango duela, gai balin bada bere e, merezi duten poderea berriz eskuraziz. Bukatzeko perio txeleku politikan ere sartua, horrein uh, atzo uh, oficializatu da, beraz, ipagaldeko eaiotako buru izanen uh, zira, hori uh, bai duzu? Bai, konfirmatzen dizut, bai. irragan uh, ibiakoitzeko itzeko emaitza da. Eta uh, zazpi kide izan entuzuzurekin, nori zanen irakideak? Beraz, izango dira beinatara bit, agosako osapesa, Daniel Darazp, chupelotik, Gaxusel horga donimena eluitzunekoa, Ramakia Ramuzpe, Baionakoa Joana Kala, goldu kaldi samoho eta janteletzea, saspi burukilai sa anggugidela gure inguruan. Hartzen dut hartun zuari ezmentiren segira, 4 urterendako zer helburu finkatzen duzu. Soziologikoki ipare skoleriko eh, inguru giroa, ehaiutaren inguru da osoki ganezake eta gure gola behar dugu helatu gure eh, zentralitate hori ezagutarazi eta zubi bat nahi dugu izan e, abertzale mundu eta ez-abertzale munduaren artean ipar eta hegoaldean eta lugalde hunek merezitituen proiektu guziak e, bultzatzeko e, katalizatzaile bat bezala agertu nahi dugu. Hautezkundeak e, buruaren e, so, soko batean? Bistan da, politikoan, politikan antzatzen genelarik e, e, irabazte luga hautezkundean luga da eta e, Edo gure baitatik, edo ariantza batzuekin, e, gure influentzia, albezan bat edatu edatzean txatuko gira. Azteko, Pio Txeleku, Minesker, gure ekin izan izuntan, hemen gure ikatiko estudioetan, eta ondoko egon akarte. Minesker, zuhego mitan ezat.